Mint azt meghirdettem, kiadó a december 11-12-13-18-19-20 az ezekkel kapcsolatos, ezen napokkal kapcsolatos felhívást, ezt egészen december 5 éig teszem, tehát azért van még némi idő. Az ezzel kapcsolatos felhívást lényege az, hogy reggeli interaktív szokásos kejfejjáncsi lenne, hogy a zenével mi a helyzet, azt nem tudom, de nem egyedül, hanem a Bakáccsal. Ez az kell, hogy a Bakács Gázsiját állni tudjuk, és ezzel kapcsolatban vártam, illetve várok önöktől felajánlást, ez tehát hat napra vonatkozik, maximum hat napra. Annyi alkalommal lesz, amit végül is önök finanszíroznak, hogyha elmarad, magáért beszél Bárki, aki felajánlást akar tenni, .fiala, janos, kukac gmail.com, név, telefonszám és az összeg, ha valami nem lenne tiszta, akkor az üzenőfüzetünkön a Facebook oldala minden részletet megtalálnak. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfei YouTube csatornájára. Nagyjából úgy beszélek, mint hogy a Kossuth Rádió hírolvasója, aki egyáltalán nem tart született és hangsúlyai se nagyon vannak, valamit iratkozzanak fel a Kejfei Facebook oldalára. Jövő héten, hétfőn nem lesz műsor. Kedden a Csíder Bakács Pion fialajszállítású csapat, szerdán száz emese, a csütörtök és a péntek pedig a szokásos, a szerdai nap után a csütörtök ligeti ember Bata András lesz. De minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, úgyhogy elmenni egészen jövő hét péntekig egy túlzás, úgyhogy vissza is jövök a jelenbe, és felhívom Filippov Gábort. Eget. Jó reggelt a pincében! Milyen hét volt Filippov Gábor, Egyensú Intézet, kutatási igazgató? Remek hét volt. Sűrű, tevékeny, eredményekben gazdag. Akkor egy eredmény mutassál, létszíves fel, hiszen tegnap a Magyar Labdarúgó Válogatott úgy játszott döntetlen, hogy ahhoz alapvetően a bolgárok juttattak bennünket hozzá. Bármit jelentsen is ez. A... Bármit jelentsen is ez, igen. Hát például a héten jött ki a, az új vezetőközgazdászónknak köszönhetően az új gazdasági előrejelzésünk. Amely... Ő egy új vezetőközgazdásznak? Korábban azt hiszem nem ő volt, vagy tévedek? Új, igen, ezt mondtam én is, hogy új. Október óta van velünk, és nagy izgalommal vártuk, hogy kijöjjön ez a negyedéves jelentés. És mi lett az előzővel? Nem az előző jelentéssel, az előző főközgazdásszal. Ő kapott egy olyan állásajánlatot, amely, amelyet kedveződnek ítélt, és elhagyott minket. Baráti szeretett teljes körülmények között. Volt parti. Persze, persze, én Az élekre mindig nagy figyelmet fordítunk. Az egyébként egy ilyen nemzeti elvárás, hogyha kijut a csapata az Európa-bajnokságra, függetle hogy ez most téged foglalkoztat -e, vagy sem, labdarúgásról van szó, akkor arról a politikusaink párthovatartozástól függetlenül beszámolnak, mert ez egy új jelenség. Nyakó István, szabad, nyakó István után szabadul új novum. Hát, nem tudom, a nemzeti elvárása, de feltételezem, hogy úgy érzékeli a politika, hogy a, az embereket ezt kiemelteni a bekli, és az ilyen kérdésekre a építésnek a kedvéért reagálni kell. Meg az is lehet, hogy tényleg nagyon, nagyon foglalkoztatja őket. Te például örülsz? János, mindig ilyen kellemes helyzet, de azt sem tudom, hogy miről van szó. De tudod, hogy mi a foci? en játszák, másik oldalon is vannak 11-en és rúgnak egy labdát. Igen, igen, ez nagyjából megvan. De én, nekem ez nem a büszke identitás része, hogy nem érdekel a hogy de tényleg nem. Az én szemem átugorja ezeket a híreket. Én még megrekedtem azon beszélgetés sorozatnál, ahol lakásokról, illetőleg ingatlanokról beszélgettünk, és még rengeteg olyan ötlet van, amiről a hát, gondolat, amelyet még itt nem vartunk el, van azzal kapcsolatban felmérés, hogy külföldön, illetőleg nálunk, annak is függvényében persze, hogy hol élnek, a fiatalok mennyire vágynak elköltözni otthonról, mennyire maradnak otthon, de még mielőtt ehhez a kérdéshez eljutnánk, van-e arról az Egyensú Intézet kutatásigazgatójának egy mondatnál hosszabb mondandója, mely szerint Magyarországon a lakás Miért képvisel más értéket, mint tőlünk nyugatra? Hát ebből a szempontból szerintem a legfontosabb tényező az, hogy, hogy Magyarországon, is egyébként általában a volt szocialista országokban jellemzően magasabb a, a saját tulajdonú ingatlanoknak az aránya. Ez Magyarországon ilyen 80 és 90 százalék között van. Máshol ennél jóval alacsonyabb, tehát nem, nem annyira erős nálunk az alapérleti kultúra, hogy így mondjam. És Ennek úgy... mi az oka? Hát ennek a első a, a szocializmus öröksége az oka, tehát rendszerváltáskor például Magyarországon is ugye lehetőség volt arra, hogy taláncsi lakásoknak a tulajdonjogát euh, meg lehessen szerezni az ott lakóknak, viszonylag kedvező áron. Emellett pedig a szocializmus alatt kevésbé tudott kialakulni az a fajta piaci bérbeadási kultúra, ami, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy az albérlet az ne valami, hogy az a bőrlet az ne valami is hirtelen. Hát vagy te, hogy az albérlet ne valami itt megszakad. Jó, tehát a lényeg az, hogy Magyarországon 90% felett van a saját a az aránya, ami az Európai Unióban 60% körül van, tehát jóval alacsonyabb, aminek szerintem másosorban a rendszerváltás során bekövetkezett tulajdonváltás lehet a tehát a lakásokból magánlakások lettek. Ugye a múlt héten talán érintettük már azt, hogy a lakáshoz való jog az mennyire legyen alapjog, vagy sem, de az, hogy az emberek saját lakásba éljenek, vagy albérletben, vagy nem albérletben, hanem bérelt lakásban, bár ugye most az a kérdés, hogy mennyire mondtam mást, ez, mint a szocializmus öröksége van most, ha még most is az van, de ez vajon átalakul-e, vagy sem, és ha átalakul, akkor mitől? Hát ha átalakul, akkor az célzott döntéshozói beavatkozásoktól. Tehát van nagyon sok olyan intézkedés, amivel lehet ösztönözni a, a megfizethető albérleteknek a terjedését. Itt nagyon-nagyon sok mindenről kellene egyszerre beszélni, a lakáskínálatnak a bővítéséről, a bérbeadói piacnak a szabályozásáról, a vállalkozói bérbeadásnak az ösztönzéséről. Tehát nagyon sok feladat le lenne de azt figyelembezével, hogy Magyarországon az Európai általánál nagyobb mértékben növekedett a lakhatás elsősorban a nagyvárosokban, azt szerintem mindenképpen indokoltát teszi, hogy ezzel a kérdéssel alaposabban foglalkozzunk. Akkor köszöntsük a 150 éves Budapestet. Boldog születésnapot Budapest! Isten éltesse! Azt mondja a statisztika, hogy a magyarok 16,7%-a 1,6 millió ember él túlzsúfolt lakásban. 518 ezer ember a lakosság 5,4%-a nem tudja rendesen felfűteni a lakását télen. 2022-ben 86.586 ember lakott bent lakásos intézményben, tömegszállásokon, közülük 9.380 hajléktalan szálló, illetve 1.530 fő utcán ezeket az adatokat úgy kell összehalászni, mert az állam nem igazán foglalkozik a lakhatási szegénységgel. Hát a, a, azt nem tudom, hogy, hogy, hogy, hogy ez nem egy túlértelmezésre a dolognak, de az opoktól függetlenül az adatok elérhetősége az, az, az általában eléggé gémehézkes. Mi most nagyon sokat foglalkozunk a az épület állomány és folyamatosan abba a hogy hogy igazából a diagnózis is nehéz felvázolni, mert nagyon-nagyon-nagyon szűkösek az adatok arra vonatkozó, hogy milyen állapotban vannak az ingatlanok. Ez egy a... általános probléma, mindenhol ezzel találkozunk. Nincsenek adatok vagy nehéz hozzáférni. Mind a kettő létezik, Van olyan, hogy vannak adatok, de gyakorlatilag elérhetetlenek, vagy szétaprózottak a különféle intézmények között és olyan is van egy kérdő, hogy egyszerűen nincsenek adatok, vagy megbízhatatlanok. Ugyanakkor az is tendencia, mert hogy nem egy évnek a tanulsága, hogy a lakástámogatás rendszer az alapvetően, Ugyan létezik, de azt mondja a szakemberi gárda, hogy nem azoknak kedvező, akiknek igazán szükségük lenne rá, hanem a felső középosztályt támogatják és létrejön egy olyan passzív lakásállomány, amelyet egyébként, mint bankbetétet tartanak, és ezeknek nagy része, vagy jelentős része egyébként nem is lakott, vagy csak ideiglenesen lakott. Ez egy, sosem, ez, egy, ez egy elképesztően fontos probléma Magyarországon és Európában is. Én, itt, itt megint csak az adatok elég megbízhatatlanak, mert az, hogy valahova nincsen bejelentve lakó, ez az nem azt jelenti, hogy nem adják ki például feketén. De egészen irasztó számokat hallottam arról, hogy csak Budapesten mennyi vagy hány üresen álló lakás van. És ez például Európában van az egyik legnagyobb szakpolitikai vita, hogy mit kezdjen az állam a lakhatási szegénység növekedésének a környezetében és a lakásszínálat szűkösségének a környezetében ezekkel az üres lakásokkal. Itt ugye egyrészt tehát egymásnak feszül a magántulajdon szabadrendelkezés joga és a közérdeknek a joga, Uh, és itt nagyon izgalmas törekvések vannak tőlünk délebre, uh, például Spanyolországban uh, fel, nem, nem, nem csak felmerült az, hanem bevezettek olyan intézkedést, hogy megadóztatják az üresen álló lakásokat, vagy adott esetben, hogyha hosszú időn keresztül nem sikerül elérni a tulajdonost, uh, vagy nem sikerül el megegyezni, akkor akár ki is sajátítják a, uh, az ingatlant. Ez mindenképpen egy, egy eléggé fontos probléma, amiről sokat kell megvitatkozunk. Magyarországon ez megszerségesen szűkíti, hogyha úgy tették a lakáskínálatot, ami elsőrendűen összefügg a, a lakásszegészséggel. Bocsánat, Portugáliát akartam, de nem Spanyolországot. Az ingatlanok áremelkedéseinek Magyarországon mi az oka? Mert hogy az nem inflációval növekszik, hanem általában annál nagyobb mértékben leszámítva mondjuk az elmúlt pár hónapot, amikor elsősorban a okán ebben is változásad be? Nem vagyok ingatlan piaci szakérdő, amit a másodlagos irodalomból tudok, az az, hogy az elsődleges ok az a kínálatnak a szűkössége, kevesebb új ingatlan épül, mint amennyire a kereslet növekszik. Emellett a, pont az otthon támogatási különböző programoknak a tartós hatása is hozzávezet egy, egy, egy dráguláshoz. Emellett ő, nyilvánvalóan hat a, a városok felé való áramlás, illetve a városok agglomerációjának a feldúzadása, tehát ezek mind a keresletet élénkítő hatások, amelyek egyébként a keresletkirált önmény szerint ráguláshoz vezetnek. Az a felmérés, mely szerint a kormány családpolitikába bújtatott lakáspolitikája elsősorban azoknak segít, akik valójában nem szorulnak akkora segítségre, az minek a következménye? Ugye azt mondja a hivatalos szöveg, a sokak által lakásszíre fordított babaváró hitelt a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint legnagyobb arányban a magyar társadalom legfelső jövedelmi ötödébe tartozó háztartások vették fel jókról van szó, a jelentős részt, és az nem szükséges, tehát ez, ez magától értetődően szűkíti a, a, az igénybevevőknek a körét. Szerintem ennél, vagy legalább ennyire fontos probléma egyébként, amivel kevesebbet beszélünk, hogy valóban az elmúlt másfél évtizedben nagyon-nagyon sok pénz ment a különböző otthonteremtési lakástámogatási programokba, de ezekben például a felhasználásnak a kritériumai között Hát nem igen jelent meg mondjuk az energetikai korszerűsítési szempont. Tehát iszonyatosan sok pénzben el úgy lakástámogatásokra, hogy azokat teljesen szabadon lehetett felhasználni, miközben a közérdek szempontjából is, és az igénybevevők szempontjából is hosszú távon az elsődleges érdeklett volna, hogy energetikai szempontból hatékony ingatlanokat a Itt ugye arról beszélünk, hogy megfelelően szigetelve van-e az adott lakás. Van-e korszerű, kellően korszerű fűtési rendszere, és mondjuk fele annyit lehet-e fizetni az energiafehasználásért, mint egyébként, és hatékonyan lehet-e felhasználni az energiát. Azt nem lehet elég felhangsúlyozni, hogy a magyarországi lakásállománynak európai szinten kiugró a rossz hatékonyságú az energiafelhasználás, ami elsődlegesen hozzávezet a tavalyhoz hasonló energia sokkukhoz, és általában a magasási költségekhez. Ez a tudatlanság következménye, vagy a pénztelenségé? Vagy az igénytelenségé? Ennek nincsen tudatában a, a magyar átlagos állampolgár. Az hogy létezik? Nem a... Az hogy létezik? Hát honnan tudnál, Hogyha nem beszél erről a politika, hogyha ez nem egy elsődleges témája a közbeszédnek, akkor neki azt miért kellene tudnia? A, a politika miért nem beszél róla? És a politika miért nem beszél róla? Ez egy nagyon jó kérdés, mi azon, mi azon dolgozunk folyamatosan most már nem tudom, ilyen három éve, hogy, hogy, hogy többet beszéljünk erről, mert ez fontos. Ráadásul muszáj is lesz ebben az irányban lépéseket tenni, hiszen Európai Uniós Tagország vagyunk, és ez a, ez a Probléma ez a klímacéjainkat is elsőrendűen érinti, és az energia is, és a hétköznapi napi megjelentési költségek tartós csökkentését is. Amiről beszéltünk, az előbb 2011-ben a budapesti lakások 13 aját nem, lákt, nem lakták, ugyanez 11 évvel később már 17 Az nagyon sok. Én ennél sokkal-sokkal durvább számokat is hallottam. De az, a, az a baj, János, hogy tényleg nem tudjuk pontosan, mert nincsen egy Nincsen egy korszerű monitoring rendszer, ami alapján határozottak ki tudnánk jelenteni, hogy szét tudjuk választani a csak formálisan nem lakott ingatlanokat a valóban üres lakásoktól. Te nemzetközi kitekintésben is sokkal tájékozottabb vagy, mint én, mert a összefoglaló egyébként arról is szól, hogy a nem lakott ingatlanok valószínűleg az egész világon vannak, de szinte sehol sincs annyi, mint Magyarországon. Egy 2021-es OECD adathasználó elemzés szerint csak Japánban és Cipruson van több üres lakás. Igen. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy máshol nem, akkor tényleg nagyon-nagyon komoly problémát, ez a, ez a mesterséges kívánatszűkítés mennyire érdekes az egyébként, hogy ezekben a lakásokban, az országban, vagy Budapesten kik laknak olyanok, akik egyébként nem magyar állampolgárok, mert egy ezzel kapcsolatban is volt az elmúlt időben fölmérés. Hát attól függ, hogy milyen szempontot vizsgálsz. hogyha azt nézed, hogy a király tükülésében mekkora szerepet játszik mondjuk a rövid lakás kiadás. gondolunk ki társasorban az rtmb is hasonló alternatív bérbeadási módokra, akkor az nagyon is számít. Hát egyébként meg az nem, nem elsődleges szempont, hogy milyen állampolgárságban ember él egy lakásban. Ezt értem, de a kérdés az, hogy egyébként, mint ez is benne van a statisztikában, az, hogy a fővárosi lakosok 5,8%-a legalábbis ami így a lakóingatlanoknak a bérlését illeti 5,8% az soknak vagy kevésnek tekinthető, van-e bármilyen jelentősége. Jelentősége szerintem inkább annak van, hogyha azt mondjuk, hogy van mondjuk Budapesten százegségnyi lakás, és ebből kellene gazdálkodni, akkor ezek milyen arányban lakás vannak felhasználva, mert hogyha ezt a számot nézzük, amit most nem mondtál, akkor felmerül az a kérdés, hogy lakóingatlanoknak mekkora hányadát használják mondjuk iroda céljából, tehát munkavégzés munka céljából, ami megint csak felveti azt a kérdést, hogy hogyan gazdálkodunk a lakó ingatlanokkal? mert szerintem az irodának irodai lenne inkább a helye, mint hogy szűkítse a, a, a az elérhető lakóingatlanoknak a számát. Itt, hogy arról beszélünk, hogy, hogy ez a sok kis elem, amiről most, amit most sorolunk, ami szűkíti a lakáskínálatot, az ahhoz vezet, hogy azok a Fiatal pályakezdők, családalapítók, akik szeretnének egy városban jobb munkalehetőségeket és jobb infrastruktúrát találni, azok egy mesterségesen szűkített kínálatból kénytelenek magasabb áron választani. Ami egyrészt ahhoz vezet, hogy sokkal rosszabb induló esélyekkel indulnak, és sokkal nehezebben tudnak majd hozzájárulni a közös gyarakodásunkhoz, Másrészt jellemzően akkor nem a fővárost fogják választani, hanem valamilyen olcsóbb ingatlan tesznek egy kevés, infrastruktúrálisan kevésbé jól ellátott agglomerációs településben, onnantól kezdve szennyezni fogják a levegőt a, a napi ingázásokkal, rosszabb oktatási lehetőségeket tudnak biztosítani a gyerekeik számára, ivóvíz problémák, egészségügyi ellátásban való helytalálás nehézségei és számos további problémával szembesülnek ők is, a főváros is mindenkit. Mennyire változtat ezen a szerkezeten az, hogyha külföldi munkaerőt alkalmaznak, itt is őket el kell szállásolni? Erről a feszültségről az elmúlt időben egyre többet lehet olvasni? Nem Budapest szoradkozásában? Uh, hát Budapest oratkozásában kevésbé, uh, inkább kisebb településeken. Illetve hát úgy, hogyha ott uh, nagyobb számban jelentkeznek uh, külföldi munkavállalók, ami egyébként korábban nem volt ilyetletett annak idején néhány ezért a uh, tapasztalni komáromban is, ahol pillanatok alatt felment az ingatlan ára, mert hogy a kóreaiaknak kellettek lakások, és pillanatok alatt az a kaposvári uh, lakáspiac, ami Egyébként Pangot hirtelen olyan pesgésnek indult, hogy arra szavak nincsenek. Aztán, amikor elmentek, akkor ez átmenetileg csökkent, mert ugye jött, aztán újabb munkaerő. Igen, a, a, a mi szakpolitikánk szempontjából ez, egy, ez, ez nem annyira központi jelentőségű probléma, mert nem a nagyvárosokat érinti jelentően. És azért a, amennyire nekem rálátása van erre a piacra, általában a ilyen csoportosan behozott, a vendégmunkásoknak a lakhatásáról a munkaközvetítő szokott gondoskodni, nem feltétlenül az organikus lakáskiaci készletnek a felhasználása. Lehet, az, és de attól, mert a munkáról közvetítő gondoskodik róla, a munkáról közvetítőnek is kell valahol találni a ingatlant. Igen, csak én ismerek olyan példákat, ahol... ahol aktuálisan felhúzott munkásszállásokra szállásolják el ezeket az embereket, tehát nem a, nem a városnak a térlakás piacára szabadulnak rá. De ezt a, ezt a részt, ezt annyira nem ismerem, csak anekzotikus ismeretei vannak hova, úgyhogy óvatosan fogalmaznék itt. De hogyha nagyságrendeket nézzük, akkor szerintem nem ez a legfontosabb tényező. Köszönöm a rendelkezésre, állást, a jövő héten már más témával folytatjuk. Rendben, én köszönöm. köszönöm, Filipov Gábort hallották, az Egyensúi Intézet kutatási igazgatóját. Kapcsolom Navacis Tibort. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen. Jó. Um, Sümegi fiú. Ugye ez az önválasztó körzete. Um, Van-e bármilyen gondolata ezzel kapcsolatban? Sümegi? mi Bocsánat. Sümegi fiú, aki öngyilgos lett. Nem is hallottam róla. Nem, nem tudom, mi történt. Ez mostani hír? Ez pár napon ezelőtt. Nem, nem hallottam, nem ütött el hozzám a hír. Egy Buddy Shaming következtében egy kisfiú, hát kisfiú, de egy 16 éves fiú, a, hát a vonat elé magát, vagy egyszerűen csak leült a sinekre, ezügyben nem tudom pontosan a részletet, minden esetre így vetett véget. elé eléugrott, így, így szól a hier egy négy-öt fős társaság rendszeresen zaklatta. Big mac és padhajlítónak csúfolták, és most már ott tart a helyzet, hogy a TikTokon Indul, megindult az üldözése azoknak a fiataloknak, akikről azt feltételezik, illetve egy videó is van már, ami talán egy évvel ezelőtt készült, mert hogy ez nem egy tegnapi történet, tehát az előzményei tekintve nem egy tegnapi történet, ami a halált illeti az ügyben egy tegnapi történet és már brigádok alakultak az ügyben, hogy ezeket a fiatalokat megregulázzák, mert néven nevezik őket, a lakás közzéteszik, teszik, és jelenleg iskolába sem járnak, mert hogy olyan beszédnek vannak kitéve, aminek következtében egyszerűbb, hogyha jelenleg nem járnak iskolába. Halálfélelmük van, ugyanez a 16 éves Pistire nem vonatkozik, mert ő már meghalt. Nem, nem hallottam róla, nem is, is tudtam. Nem is tudtam erre az egészre. Látja, érdemes velem beszélgetni. Van önnek sajtószemléje? Van, van. van. meg az önné? Sümeg az enyém. Mondjuk hozzáteszem, hogy ma reggel még nem látom. Ez, ez nem egy mostani történet, Tehát ez az elmúlt egy hét e, története vagy négyetlen. Négy Egyáltalán találkozom, akkor pedig találkozom kellett. Nem. Mert... <síthat> A gáncsoló fiú, mert ugye ez egy korábbi videó, sokban van a fiatalok, úgy gyanítják Pisti, nem a bánásfódot, hanem egy reménytelen szerelem miatt e, ugrott e, vonat elé. Tegnap az öngyilkos fű iskolájának igazgatója is megnyilatkozott, vagy nyilatkozott, úgyhogy ennek nagy sajtója van, akkor... Sehol nem láttam, én nem... Sehol, abszolút nem találkoztam bele hiszem, csak mondjuk viszont a kevés időn volt sajtót nézni. A fiatal srác egy tapolcai középiskola diákja volt. Mivel ment a hét? Tehát alapvetően mi, mi, mi, mivel telt? Hallom, valami gerjed egyébként a vonalban Van egy alap, ilyen alap zaj, ami... Akkor visszahívom, hogy ne legyen. <tos> Egy fokkal jobb? Egy fokkal jobb. Most igen, egy, igen, jó, most a jónak tűnik. Igen. Itt van előttem a T6063-as íromány. Ez foglalkoztatta a héten? Egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról címmel a mellékel törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Gulyás Gergely, doktor Navracsis Tivora. Gulyás az nem doktor? <há> De ő is doktor, de hogy én miért használom a doktort, az, az, az még oda vezethető vissza, hogy édesapámat is Nagas Istibornak hívták. És ugye Veszprémben ő legalább olyan ismert volt, ha nem ismertebb volt, mint én. És amikor uh, én plakátokon kikerültem, meg egyáltalán az én nevem is forgalomba került, akkor választani kellett természetesen, hogy hogyan különböztetjük meg egymást. Az ifjabb az már abban az időszakban nem volt annyira találó, Viszont én doktor voltam, és ezért akkor fölvettem a doktort. Ez volt 40 éves koromban körülbelül, vagy nem tudom. És a vicces az persze, hogy mindenki ezt édesapám a doktor elején teremén. De én azóta hivatalosan használom a doktort. Gergő nyilván egy szerényebb embert, tehát, hogyha erre akart utalni, akkor... Nem, nem, nem. Nem, nem. Gergő... nem könnyen lehetséges, én nála nem volt ilyen megkülönböztetésre volt. Én, én sem használtam a doktor nevet, hogy a jogászok jelentős része nem használja a doktornevet. Mondom, ezért ezért vettem föl, mert nem találtam ki. Lehettem volna a Veszprém Navalás az is érvényes édesapámra. Mondom, az ifjabb egy 40 éves ember esetében már nem olyan nagyon találó és így jutottam arra, hogy akkor a doktort... Az, hogy önök közösen jegyzik ezt, az irományt, annak mi az oka? Részint az, hogy ez az ön szervezete lesz, részint pedig az, hogy ez a szervezet bizonyos szempontból a miniszterelnökségből válik ki, ez az oka? Igen, igen, igen. És azért képviselőindítvány is azért nem kormányindítvány, mert hagyományosan a a kormányzati szervezet váltás, vagy a minisztériumokkal kapcsolatos változásokat képviselői indítványként szoktuk tárgyalni. Mennyire változtatja meg ez az ön életét január 1-től? Hát én a, hogy mondjam, a működési terület szempontjából jelentősen ugye a, nem nem földrajzi értelemben, hanem, hanem politikai értelemben hozzán fognak hozzán fog tartozni a közigazgatás, a területi közigazgatás a központi nem, az továbbra is a központi ö, kormányzati koordináció továbbra is GUYSGAhez fog tartozni, de a területi közigazgatás az hozzá fog tartozni, ez, jelenti, ez egy jelentős bővülés. Tehát, ö, a területfejlesztés mellett most már a közigazgatás is itt lesz. A területi közigazgatás mit jelent magyarul? Mi az, ami önhez fog tartozni? Kormányhivatalok, járási hivatalok, önkormányzatok. És mi marad a miniszterelnökség A kormányzati koordináció, tehát a minisztériumok közötti koordináció szervezése, a központi közigazgatás, azaz a kormány kiszolgálása, miniszterelnökkel kapcsolatos dolgok szervezése, tehát a, a, a, ami a központi közigazatás része. A, az országos ö, hivatalokkal kapcsolatos együttműködés is ilyenek. Valójában akkor egy sor terület visszakerül önöhöz a szónak abban az értelmében, hogy korábban is ön felelt ezekért, és ha az emlékezetem nem csal, a szerkezeti egységek egy részét ön is hozta létre annak idején, vagy az ön javaslatára jöttek annak idején létre. Így igaz, igen, ugye 2010 szeptemberében alakultak újra a közigazgatási hivatalok, azok, amiknek a helyét 2011. január 1 vették át a kormányhivatalok, a megyei kormányhivatalok, az egy teljesen új intézményrendszer volt, és 2013. január 1 jöttek létre a járási hivatalok, járások is akkor jöttek létre ismét és a 10-14 közötti időszakban épült ki a kormányablakrendszer. Ami gyakorlatilag azt fogja jelenteni az apparátust illetően, hogy szinte kivétel nélkül átkerülnek az ön által vezetett minisztériumba? Um, igen, tulajdonképpen igen, tehát a személyi állomány uh, alánk kerül, ezzel messze a legnagyobb minisztérium lesz. Így is az, az én, ugye eddig nem volt minisztérium a területen. Szóval igen. Hiszem, volt munkaszervezete, ez volt a legnépesebb munkaszervezet, mert az összes Európai Uniós forrással kapcsolatos uh, hivatal, a, a, az Európai Uniós fejlesztésekkel kapcsolatos hivatalok is hozzám tartoztak, így mi voltunk a legtöbben. Ezzel meg most még többen leszünk, és mi leszünk a legnépesebb minisztérium, így fogalmaznék. Mi lesz a postacím? Most a cím marad itt az Akadémia utca 3, mert hogy nem tudunk egy épületbe költözni. Hány épületben lesznek? Hát sok. sok. <gül> Ez nem okoz gondot? Vagyunk, most sem vagyunk kevésben, mert most is vagyunk uh, három 4 épületben talán, és még ehhez jön még körülbelül... Ö, az okoz gondot, hogyne, hogyne. Hát ez bár, bár banálisnak tűnik, mert mindenki ugye úgy gondolja, hogy a számítógépek időszakában már nincs jelentőség a földrezi közelségnek, de van. Tehát egy szervezet életében azért az, az egy nagyon komoly hátráltató tényező, hogyha nem egy épületben van mindenki. De az az igazság, hogy a magyar minisztériumi épületállomány annyira eraklózott, hogy nem is tudok róla, hogy van-e olyan minisztérium, amelyik egyetlen épületben van, csak és nincsen szétszórva a város különböző pontjai. Uh, olvasni tudok, de valamit nem értek. Uh, segítsen, mi az a Nemzeti Fejlesztési Központ? A Nemzeti Fejlesztési Központ lesz a jövőben. Az... Köszönöm egy kicsit távolabbra. Volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ami annak idején igen. Európai forrásokat menedzselte, vagy kihelyzését. 2014-ben az a döntés született, hogy megszűnik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és az egyes úgynevezett operatív programok, területi operatív program, környezetvédelmi operatív program, közlekedési, közlekedési operatív program, tehát ahol az Európai Uniós pénzeket, amilyen témák és programok mentén elköltjük. Ez egyes operatív programok folyosításával foglalkozó munkaszervezeteket azokhoz a minisztériumokhoz rendelte a kormány 14-ben, amelyek az operatív programmal foglalkoznak. Uh -huh. Tehát a közlekedés operatív programmal, uh -huh. és a többi, és a többi. És ez uh, tulajdonképpen szétszette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, és most uh, úgy látjuk, hogy hatékonyabb az, hogyha egy szervezeti egységhez tartoznak ezek a, az operatív programok, de ki akarjuk küszöbölni azokat a, az akkori negatívumokat, amik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létével együtt jártak, éppen ezért ez nem ügynökség lesz, tehát nem egy teljesen független uh, hivatal, hanem egy kvázi minisztérium, tehát többet egy európai források, Európai Uniós Források minisztériuma, amely alán fog tartozni. Tehát a, a, a mostani operatív programok azok egy szervezeti keretbe kerülnek, Ennyi lesz a racionalizálása. Jó, de ez azt jelenti, hogy az önminisztériumán, az önminisztériumát most ezt ne kezdjük el, hogy ez most nem az önminisztérium, hanem ön által vezetett minisztériumnak ez egy önálló része, vagy ez micsoda? Ez relatíve önálló része, egy államtitkát fogja ezt is vezetni, de, de a minisztériumtól elkülönülő apparátussal, személyzettel fogja. De mit jelent, hogy elkülönül? Hát annyiban, hogy nem a minisztérium tagjai, hanem a Nemzeti Fejlesztési Központnak a, a munkatársai. És az egyébként nem is része az ön által vezetett minisztériumnak? Hát irányítás szempontjából része, személyzeti szempontból nem része, de ez eddig is azért volt külön, mert ezeket, a, ezeket a, az apparátusokat nem is költségvetési forrásból finanszírozzuk, hanem erre az Európai Unió ad. Ugye ez egy végrehajtási operatív program, vagy VOP, ebből finanszírozzuk az intézményrendszert. Ez, ez a forrás egyébként folyamatosan jön most is, tehát a finanszírozás megoldott. Ebből adódóan ők jogi, munkajogi szempontból is speciális státuszban vannak. Uh -huh emberértse ezt a bonyolult rendszert. Egyébként ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Fejlesztési Központ épp úgy január elsőjétől fog működni, mint ahogy január elsőjétől lesz ön ennek az új összetételő minisztériumnak a minisztere? Igen, igen, igen. Tehát ez ebben a formában, mint Nemzeti Fejlesztési Központ jelenleg még nem létezik? Jelenleg nem létezik. Jelenleg, mint Európai Uniós forrásokért felelős államtitkárság és különböző irányító hatóságok léteznek. Ezek válnak, vagy ezek állnak össze nemzeti fejlesztési központá. Ami a Nemzeti Fejlesztési Központnak a tevékenységi körét illeti azt egyebek között ezen jogszabály alapján, aminek a szövege itt van elettem, és amit már idéztem, hogy ki volt a benyújtó, azt önállította össze, vagy ez nem volt egy különösebben nehéz kérdés, mert egyébként teljesen evidens volt, hogy ezekből a tevékenységekből áll. Nevezetesen az Egyes Európai Uniós Alapok tekintetében a releváns uniós jogszabályok koordináló szervezetek feladata az Egyes Európai uniós Alapok Származó támogatások felhasználásával összefüggésben a kormány rendeletével meghatározott feladatokat sorolhatnám. E, azt nem mondanám, hogy nagyon könnyű megérteni a szöveget, mert nem igazán magyarul van, miközben e, nem is külföldi ül. A Magyarország helyreállítási és ellenállók képességi tervével kapcsolatban a kormány rendeletében meghatározott feladatokat, a kormány rendeletében meghatározott programok vonatkozásában, az irányító hatósági feladatokat, valamint a nemzetközi együttműködési programok végrehajtásával összefüggő a kormány rendeletében meghatározott feladatokat látja el. Igen, hát ezek azok, amelyek a korábban az irányító hatóságokhoz voltak rendelve. jobbára nem... Tehát ezek adott feladatok... Az Európai... Ez az öt dolog, ezt eddig hány szervezet végezte? Hát a hány operatív program volt, 8 különböző irányítvonhatóság volt. Minőségileg lesz más, abból adódóan, hogy ez egy helyre kerül? Olcsóbbá válik, tehát a funkcionális egységek, úgy, mint személyzet, pénzügy, nem tudom én, ezeket a, az egységeket egységesíteni tudjuk, és ezáltal ha két kevesebb embernek kell dolgozni. De ez megtörtént egyébként már az idei éppen, tehát ez a generalizálás már megtörtént. Aki kívülről figyeli, és nem is nagyon érti, annak elmagyarázhatóak azok a tendenciák, hogy hol szétosztják, hol pedig centralizálják, ami egyébként nem egyedül ezen a területen, hanem más területen is megvalósul, független attól, hogy amikor mi beszéltünk, ön mindig is vágyott arra, hogy ilyen legyen, és sajnálta, hogy ez szét lett aprózva, de arra semmi garancia nem volt, hogy ez 2024 négy január elsőjétől be is következik, és ráadásul ennek a vezető embere lesz. Ez tulajdonképpen annyiban nem centralizálás, hogy az irányítási jogok eddig is az államtitkánál, illetve a miniszternél voltak, tehát eddig is centralizáltak voltak. Ez egy szervezeti összevonás csak, ami kifejezetten a racionalizálás indokolt. Tehát... Hát kikerülnek azon minisztériumok hatásköréből, ahol eddig voltak. Nem igazán. Tehát ez egy bizonyos szakmai irányítás, ami a kormányhivataloknál is megvalósult. Tehát van egy megyei kormányhivatal, aminek van egy, van egy ágazati irányítója, ez az adóminisztérium, Tehát mondjuk a Westfremvár megyei kormányhivatal agrár osztályát vagy agrár részét az agrárminisztérium irányítja. De van neki egy igazgatási irányítója is, ez pedig a főispán személye. Ugyanígy van itt is az irányítóhatóságoknál. Mi nem határozzuk meg a tartalmát az adott operatív programnak, hanem azt az adott minisztérium határozza meg, hogy mondjuk a közlekedésfejlesztési és infrastruktúra, vagy infrastruktúra és közlekedésfejlesztési operatív program, tehát az ICOP, Pluszban milyen fejlesztések valósuljanak meg, azt nem én határozom meg. Nem én mondom azt, hogy itt épüljön, vasútot épüljön út. Az én feladatom az, hogy Lázár miniszterül meghatározza a célt, a kormány elfogadja, mi pedig végrehajtsuk a, azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a pénzt érkezzen, megkapják, fel tudják használni, jól használják föl, és a többi, és a többi. Amikor ön arról beszél, hogy tagállami hatáskörben kell maradnia a területfejlesztésnek, az miről szól? Van arra nézvést valamiféle tendencia, hogy ez ne legyen tagállami hatáskörben? Egy nagy vita folyik arról, hogy mi a fontosabb most az Európai Uniónak, az, a területfejlesztés, vagy a ottani szóval élve a regionális fejlesztés része az úgynevezett kohéziós politikának, az Európai Unió kohéziós politikájának. És ez két nagy részből áll tulajdonképpen az egyik az úgynevezett személy alapú kohéziós politika, mondjuk a társadalmi integráció, vagy szociálpolitika, ugye ezek a Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és egyének integrációja a felzárkóztatása, és a többi, és a többi. Ez elsősorban személyekre, csoportokra, emberekre koncentrál. A másik pedig az önézett területi alapú kohéziós politika. Ez a területfejlesztés, ami nem személyekre, hanem térségekre koncentrál. Tehát nem, amikor azt mondjuk, mondjuk hogy a Dél-Dunántúl régió, akkor az nem szociális alapon, tehát nem azt mondjuk, hogy csak a szegényeket kell felzárkóztatni, hanem magát a térséget kell felzárkóztatni. És most van egy elég nagy vita ezzel kapcsolatban, hogy a területi alapú kohéziós politikáról a hangsúly kerüljön át a személy alapú kohéziós politikára. Ez a vita ez nagyjából úgy néz ki, hogy még azok az országok, amelyek mivel kevésbé fejlettek, ezért eddig is jelentős forrásokat kaptak a területfejlesztésre, azok védik a területfejlesztés pozícióját. Azok az országok pedig, amelyek gazdagabbak, ebből adódóan nem kaptak a területfejlesztésre külön segítséget, sőt ezek között nem egy éppenséggel nettó befizető, mint mondjuk Hollandia vagy Németország, az pedig előtérve helyezni a személy alapú kohéziós politikát, mert őnek itt különösen a bezáncítás. De mi a személy kohéziós politika? Mert területi, a regionális, azt talán értem, de mi a személy Mondom, a szociálpolitika, társadalmi felzálkoztatás, társadalmi integráció. Tehát mondjuk, ami nálunk történik, roma a integráció az személy alapúkor. De ugye én azt jól érzékelem, hogy ez nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Tehát, hogy ez itt most nem egyszerűen egy névhasználatban való eltérés. Nem, nem, nem. Hát ö, már, hogy a területi vagy személy alapú? Igen. Nem, ez ugye éppen azt mondom, hogy ott van egy ném, Németország, amelynek, amely fejlettségét tekintve nem nagyon részesül regionális fejlesztési forrásokból, mert viszonylag kevés hátrányos helyzetű térsége van az Európai Unió átlaggal az viszonyítva. Viszont nagyon sok uh, bevándorlója van, amely komoly társadalmi integrációs problémát jelent neki, hogyan illeszkedjen be, stb. Éppen ezért Németország most amellett lobbizik, vagy. Szépen diszkréten azt mondogatja, hogy a területfejlesztés az talán nem olyan fontos most, mint a személy alapú kohéziós politika. Több pénzt kellene mondjuk a, a bevárló. Bezándor... Oké, okay, ugye ez azt jelenti, hogy ez alapvetően azért gond, mert ugyanarról a pénzről van szó, csak éppen más célra költenék el. Igen, igen. igen. Arra az unió teljesen alkalmatlan, hogy egyébként meg tudja különböztetni az egyes országokat és azoknak a problémáit. Magyarul vagy az egyik van, vagy a másik vegyes rendszer nem létezik. Ezt ugye jól érzi? Ez, ez egy vegyes rendszer, csak a hangsúly. Én ezt értem, de hogy a hangsúly az mennyire gazdag. Mert ezek szerint a hangsúly nem elég gazdag, mert egyébként maga a mondat nem született volna meg, mert szerint tagállami hatáskörben kellene, hogy maradjon. A 7 éves költségvetés elfogadása körüli vitáknál nagyon komoly törekvés volt például Ausztria részéről, hogy ne növeljék a nettó befizető országok befizetési kötelezettségeit, hanem magát a költségvetést csökkentsék. Tehát kevesebb dolgot finanszírozzon az Európai Unió költségvetése, ami értelemszerűen azt is jelentené, hogy kevesebb forrásból részesülhetnének a felzárkózó országok. Az ember, amikor ezeket a gondolatokat hallgatja, akkor, akkor ha, ugye, mintha nem vagyok szakértője a dolognak, az aznapi hozzáállása mondatja vele, vagy sem, hogy időnként az embernek az az érzése, mintha ezek a problémák egyébként magának, ennek az egész uniós létezésnek a kereteit feszegetnék. Hát, nagyon sok minden feszegeti az, az uniós létezés kereteit most, igen. Tehát egy olyan korszak határ felé közeledik az Európai Unió, vagy tám benne vagyunk ebben a korszakváltásban, ami a II. világháború utáni szabályrendszer módosulását veti föl, vagy vetíti előre. Tehát nagyon túl sok minden változik most a világpolitikában és Európában is, ami, ami eddig az, az Oké, okay. ha ezt a változást veszük figyelembe, és én önt arról kérdezem, hogy ez a változás, ez átmeneti vagy tartós, akkor ön mit mond? Az az Európa, amiben most élünk, az soha nem lesz -e olyan, mint amilyen korábban volt, miközben ez nem egy minőségi állítás, hanem egyszerűen csak a változásnak a konstatálása. Azt, hogy soha, azt nem tudom, de hogy most egy jó darabig nem lesz olyan, mint amihez mi hozzá szoktunk ki, amivel mi felnőttünk. És itt most nem, csak a, nem elsősorban hidegháborús megosztottságra gondolok, hanem arra gondolok, ami számomra a legaggasztóbb, hogy én azt látom, hogy a most uh, felnővő, sőt a most aktív döntéshozói korba lépő nemzedékek számára a háború uh, már nem jelent, olyan meghatározó élményt, mint az idősebb nemzedékek számára, és ebből adódóan hajlamosabbak, könnyelműbben bánni magával a háborúval is. A politika... Ez most arra vonatkozik, amit tőlünk keletre van, vagy más gócokra is? Ez minden gócra vonatkozik itt Európában, tehát vonatkozik Koszovóra, vonatkozik Boszniára, vonatkozik az orosz-ukrán konfliktusra, és még nem tudjuk, hogy. Eben sigom, ő én szerint a... alapvetően a történelmi tapasztalat hiánya játszik szerepet? Is. Nem tudom, hogy csak az, biztos, hogy nem csak az, de én, én érzem azt, hogy egy kicsit, mintha ha homályosulna. A, a két világháború. Okay, és ebből adódóan a, a... valamiféle könnyelműség, vagy mi az, ami más, mint aminek egyébként ön szerint lennie kéne? A közösszen személyes tapasztalatok uh, hiánya, tehát a mi nemzedik... Itt, de ezt értem, de ez hova vezet? Nem tudom, hát ha, most a... Ha tudnám, akkor nyitnék egy butikot, és akkor ilyen jövőjóslással foglalkozik, és így sem gazdag ember lennék. Tehát akkor több könyvő életem lenne. Nem tudom megmondani, ez vezethet világháborúhoz, meg vezethet nem világháborúhoz is. Tehát, a gondolkodásban ahogy... kérdezem, hogy hova vezet ebben a döntéshozó generációban. Tesszük, De ebben a döntéshozó generációban milyen változáshoz vezet? Azt jelenti, hogy ők egyébként ezt kevésbé, vagy egyáltalán nem veszik számításba? Kevésbé veszik szerintem számításba, megengedhetőbb, meg tartják. Hát ha most megnézzük a politikai közbeszédet, akkor én azt látom, hogy akár az orosz-ukrán háború kapcsán is, a háború az egy, a, a hétköznapi beszéd részévé vált, és nem egy eleve elutasított uh, fejlemény, mint ahogyan az volt mondjuk a, az ön vagy az én fiatal korom, korunkban hanem most így latolgatják, meg, meg, és, és ezt, én ezt nagyon engasztónak tartom. És ez Európában egy alapvető változást jelent szerintem a II. világháború utáni időszak. És ez ígyben vannak különböző határok, hogy tőlünk nyugatra, tőlünk északra, tőlünk délre, tőlünk keletre, bár keletre, viszont a kevés uniós ország van, hogyan gondolkodnak, vagy mennyire gondolkodnak erről eltérően? Én nem látom, hogy különösen elkérően gondolkodnám, mert hát, az Európai Bizottságnak ez a kifejezetten héja mentalitása az orosz-ukrán háborúban, ami, ami szerintem olaj a tűzre, tehát ahelyett, hogy közvetítene, ahelyett, hogy tűzszenetet próbálná elérni a is között, ez, ez ugyanúgy, tehát a nyugat-európai mentalitás ugyanúgy érvényes, mint a, mint a kelet európaira rá jelen pillanatban beleértve, hogy adott esetben egy-egy választás változtat rajta, amely választás egyébként ezügyben való akaratot is jelképez, hiszen arról is számtalan szó, szó van, hogy megannyi ország vezetése egyébként a politikai döntéseiben halmazatilag nem teljesen fedi azt le, mint amit egyébként úgy tűnik, hogy felmérések alapján egy-egy ország lakossága gondol. Ez változhat természetesen a választásokkal, tehát ebből a szempontból. Jó, csak azt mondom, hogy olyan is van, hogy választás nélkül is van egy olyan diszkrepancia, hogy valamely ország vezetése másképpen viszonyul ehhez konkrétan, mint amiről ön beszél, mint amit egyébként a közelmény kutatások az illeti országgal kapcsolatban kimutatnak. Igen, de ilyenkor a, a, a soron következő választások valamilyen jelzést adnak a politikai jelent. Hát És ez egyébként, ezek az, ezek az időintervallumok, ezek könnyen áthidalhatóak, hiszen ezek adott esetben évek lehetnek. Azért évek e tekintetben nem olyan nagyon keves, az sokat számíthatnak egy-egy ember életében, most nem történelmi távlatban nézem. Igen, de az én tapasztalatom az, hogy a, hogy a demokráciák pont ebből a szempontból ha szabad így magasabb rendűek, mint a nem demokratikus politikai berendezkedések, hogy itt ez rögtön Tehát minden politikai rendszernek van olyan érzékelője, ami jelzi azt, hogyha a tömeghangulat radikálisan megváltozik a politikai elit által képest, akár úgy, hogy előrehozott választásokat tartanak, akár úgy, hogy egy belpolitikai helyzet vagy belpolitikai válság alakul ki. Tehát megvannak ennek a jelzései. Az egy másik kérdés, hogy a politikai élite erre hogyan reagál. Okay, akkor ezt kérdezem, hogy ennek a függvényében ön hogyan látja ezt a háborút, hogy ez a politikai elitnek a hozzáállása, vagy a, az, az ország lakosságának a hozzáállása, és akkor az önvéleményére vagy a kíváncsi, nem pedig arra, hogy a média éppen mit közvetít? vagy egyre inkább érzékeli a népesség, a háború veszélyét és, és kezdene békepártivá válni. Tehát az orosz-ukrán háború európai közvéleményben megjelen, való megjelenítését is úgy látom, hogy volt egy időszak, egy jó másfél, két, hát még nincs két év, de jó másfél éves időszak, amikor, amikor ez ilyen heroikus küzdelemként jelent meg, és ennek azért nagyon csökken az érzelmi töltöttsége mára, illetve kezd egyfajta szkepszis megjelenni Európában is, és Amerikában is, a polgárok részéről. Hogyan látja ugyanezt, ha egyáltalán ez a kérdés releváns, mert nincs olyan, hogy ugyanez az izraeli Hamas konfliktusban, ahol, vagy aminek kapcsán azt lehet tapasztalni, hogy Nyugat-Európában, de az amerikai Egyesült Államokban is olyan palesztin barát tüntetések vannak, amely alapvetően azért lepi meg a politológusokat, vagy talán a politikai vezetőket is, mert korábban ilyen mértékben nem voltak jelen ilyen demonstrációk. Ezt lehet magyarázni Európa -Ni. Képességének átalakulása van, de én most hirtelen nem akarok válaszolni a saját kérdésemre. Ön erről mit gondol? Miközben Magyarország ez alól egy hát, valamilyen politikai döntés révén átmenetleg vagy tartósan kivette magát, függetlenül attól, hogy fogalmam nincs, hogyha egyébként nem vennék ki magát politikai akarattal, akkor hányan mennének el egy ilyen tartalmú tüntetésre vagy demonstrációra? Engem nem lepett meg ez, ami Európában történt. Egyrészt az európai baloldal hagyományosan fogalmazott is Izrael ellenes. Egyrészt a antiszemita is, egy másik része pedig különbséget tesz a zsidóság és Izrael között, és Izrael ellenes, és, és palesztin barát. Tehát a, és ez látszik is a spandináv országoknak a hivatalos politikája is sokkal inkább palesztin barát és, és Izrael ellenes, mint, mint más országok. Éppen ebből, és aztán ehhez jön az is, amit ön is mondott, tehát itt a migráció következtében a bevándorlók, a muzulmán bevándorlók megjelenése nyugat-európai országokban szintén ezt támasztja alá. Tehát engem az nem meg, hogy nagy palesztina párti tüntetések voltak nyugat-európában, és maga ez a, ez a konfliktus, ez kezdettől fogva. Az európai közvéleményben is ebből adódóan sokkal megosztottabban jelent meg, mint az orosz konfliktus, ahol az első perctől kezdve egyébként az oroszok ellen alakult a közhangulat, vagy formálták a közhangulatot, és ez végig meg is maradt. Itt, a, ebben a konfliktusban sokkal megosztottabb volt, mindkét oldalon jelentek meg álláspontok vagy érvek. Amiről beszélünk, eh, annak a jelentőségét gondolom ön se gondolja csekének. Ugye itt most különböző dolgokról beszéltünk, eh, az izraeli konfliktus nem egybevethető, mindaz, ami Ukrajnával kapcsolatos, az a migráció kialakulása az hirtelen nincs összefüggésben a tőlünk keletre lévő konfliktussal, ezek kvázi úgy összegződnek, hogy ezek egymásra rétegződnek, miközben adott esetben egyáltalán nincsenek egymással kapcsolatban. Ez többé-kevésbé elfogadható? Igen, igen. Ehhez képest hogyan viszonyul ön ahhoz, hiszen ezeknek a következményeivel, ön a területfejlesztési politikája során eddig is és a közeljövőben még inkább tekintettel kell lennie arra az uniós politikára, amely uniós politikát nagy mértékben meghatározza az uniós választás előtt alatt után ki tudja mennyi ideig mindaz, ami egyébként az Európai Parlamentben zajlik, ahol jövő héten kedden is lesz majd a, egy Magyarországgal kapcsolatos vita, ami az itteni jogállamisági és legkülönbözőbb olyan területet érinti, amely ezt az egészet úgy zavarja be, vagy bezavarja, nem egy szép kifejezéssel, amitől aztán kezelhetetlenné válik, mert az, amiről beszéltünk, az egy probléma. Ami így előjön, az egy másik probléma. Ha ezeket összeeresztjük, akkor a dolog legalábbis az egyszerű állampolgár számára, mint én, teljesen kezelhetetlennek tűnik, különös tekintettel arra, hogy az egyikhez nem lehet hozzányúlni addig, amíg a másikat nem rendezik, de a másik rendezésével kapcsolatban a politika, a hivatalos politika azt mondja, hogy de az nincs is, vagy nem abban a formában, mint ahogy azt egyébként az Európai Parlament, alapvetően a magyar ellenzék, Alapján felállítja az a kérdés, hogy ilyen külmények között hogyan lehet azon a területen hasznos és értelmes munkát végezni, ami önre vár? Hát a, a, amit az Európai Uniós Források tárgyalását illeti, ott nem lehet már. Tehát ez látszik, meg vagyunk gyakorlatilag egyezve az Európai Bizottsággal, az Európai Bizottság nem meri felvállalni ezt a megegyezést. Az Európai Parlament, aminek egyébként nem Semmi szava nincs ebben a tárgyalássorozatban az Európai Parlamentnek, nincsen hatásköre ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlament egy ezen a területen egy vitakló, nem több, de olyan hangosan csinálja mindazt, amit csinál. Ugye ez kb. a harmadik, mert nyilván el fognak fogadni megint egy határozatot, hogy mi nem kaphatunk egyetlen filmet sem. Ez kb. a harmadik vagy a negyedik ilyen európai parlamenti határozat lesz, amely az Európai Bizottságot felszólítja, hogy ne vegyünk pénzt, ami teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy politikai diszkriminációról van szó Magyarországgal szemben. Mi mindent letárgyaltunk, mindenben megegyeztünk, mindent végre is hajtottunk. Az Európai Bizottság részen nem meri odaadni ezeket a forrásokat, úgy tűnik, vagy nem mer megegyezni velünk. A, a területfejlesztés esetén, ez, én azért abban bízom, hogy az Európai önás források előbb vagy utóbb fognak jönni, de azon dolgozunk, hogy egy olyan finanszírozási mechanizmus lesz legyen a jövőben, ami azért a nemzeti forrásokat is fokozottan veszi majd figyelembe, és ezzel kevésbé leszünk kiszolgáltatva külső finanszírozási forrásoknak. Munkanélkül nem marad? Ne, hát bízom benne, hogy nem, igen. Erőt, egészséget! Köszönöm a rendelkezésre állást! Jövő hét! Viszontalásra! Viszontalásra. Önök Navracs és Tibort hallották Veszprémi Polgárt. A gyors vonat, vagy lassú vonat, vagy ki tudja, micsoda utolsó állomásához érkeztünk, Horváth csapat. Ez a rule. Jó reggelt kívánok, Horváth Csaba Zugló. Annak idején, amikor létrejött a Kejfejancsi és az önkormányzatok együttműködése, ott alapvetően nagyjából egy hasonló helyzet volt, mint ami kialakulni látszik, vagy talán már van is, a Zugló és Zugló önkormányzat és a Kejfejancsi között, mondván, hogy nem arról van szó, hogy az egyes önkormányzatok illetve a polgármester ne tudnak kommunikálni, hanem az, hogy amit ő alapvetően el akar mondani, arra nem igazán mert hogy az egyes orgánumok, azok más dolgot látnak jelentősnek, és ennek következtében azok a mondandók, amelyek a polgármesterben vannak, azok egyáltalán nem, vagy csak részén tudnak előjönni. Ez természetesen a médiaszabadságot nem érintheti, hiszen a médiaszabadságból adódóan az újságíró azt kérdez, amit akar, ugyanakkor a polgármesternek is lehet egy vágya, hogy olyan dolgokat is elmondjon, ami egyébként az újságírót kevésbé, vagy egyáltalán nem érdekli hozzá éve, hogy egy és ugyanaz a jelenséget olyan mértékben látnak ellenkezőképpen, vagy mind a kettő tájkozott, vagy csak az egyik tájékozott, mert a polgármester azért a saját ügyei tekintve általában tájékozott szokott lenni, ami egész egyszerűen felborítja annak a jelentőségét, vagy annak a tartalmát, amit egyébként egy-egy önkormányzatnak a vezetője tudtul akar adni, és ahogy kiveszem, ez 2024-ben is ugyanígy fog folytatódni, hiszen folytatódik az együttműködés zugló és a között. És ezt elsősorban arra fölmondom, hogy rengeteg téma van, de a kérdés az, hogy az elejére vagy a végére vegyük -e azt a főépítéssel kapcsolatos kérdéskört, ami nagy valószínűséggel meg annyi orgánumnál egy teljes beszélgetést kitenne, mert hogy ebben meglátják mindazt, ami zuglónak a romlott foga. Mm. Jó, én azért azt uh, javaslom, de természetesen egy uh, riporter újságíró szerkesztő olyan tematikát választ, amilyet akar. Én azért, ha lehet, akkor elmondanám, hogy mit tartottam, vagy mit tartok fontosnak. Uh, Igen, ez már csak azért is uh, valószínűleg így fog alakulni, mert hogy ezt a felvezető szöveget, ezt nem egy ilyen cirádaként mondtam el. Igen. Szóval uh, rögtön azzal kezdeném, hogy uh, újra megindult a készülődés a, a karácsonyi ünnepekre újra felidézzük, hogy olyan gyerekek számára hirdetünk ajándékgyűjtést, legyen te is angyal akció keretében, ahol nehézsorsú zúgói gyerekek karácsonyi kívánságait lehet örökbe fogadni. Ez szava is rendkívül sikeres volt, száz körüli ajándékkal sikerült, és ennyi gyereket sikerült megörvendeztetni, akiknek a szülei sajnos nem elég. Nem elég jó anyagi helyzetben. Hány gyerekről van szó, és mi ennek a tartalma? jó ja, működik ez Már van, mert én ennek nem láttam nyomát, vagy ez most a napokban kezdődik el? Ez, ez, most, ez most kezdődik el, tehát a, a napokban indul ennek a hirdetmény, ezt tavaly is lebonyolítottuk. Arra egy új. Ez nem egy új akció, de ismét jönnek az ünnepek, és szeretnénk ezt, ezt a örömet újra megadni a gyerekek számára. Mi volt a tavalyinak a tapasztalata? όχι ότι είναι η κοφαίλα Egy játék, egy régen vágyott kártya, társasjáték, vagy, vagy ruházat is lehet. Tehát sok minden van, ami, ami ezt az ünnepet egy picit a többi gyerekhez hasonlóan ünnepévé És persze tudjuk, elmondjuk felnőttként, sőt, a gyerekek is fel tudják, hogy nem az ajándék a lényege a barátságnak, hanem az együttlét, közös együttlét és a szeretet. De azért jó, hogyha nekik is jut. És, ezt én egy nagyon fontos feladatnak tartom. Emellett szintén a téli időszakhoz kapcsolódik, hogy a fűtési támogatásra továbbra is várjuk az uglóiak jelentkezését, megemelt összeggel, megemelt jövedelem határa, tehát jóval magasabb mindig jövedelem mellett is hozzá lehet jutni a havi 8000 forintos fűtési támogatáshoz, egészen a fűtési szezon végé, végéig jár ez havonta. Tehát ez is egy nagyon fontos feladat, mert a Tél azért akármennyire is enyhe nagyon sok rezsiszámlát eredményez, és folytatódott az téren a héten a, a hangot adunk kampányunknak is, amiben nagyon sok ezzel a kampányal kapcsolatos kérdést, illetve más helyi ügyek felvetéskért, meg kaptunk. És hát van még egy örömteli, ami már egy kicsit túlmutat zugló határa innen, de mégis azon belüli. Ez a Budapest 150? Pontosan. Hogy Budapest 150 évvel ezelőtt pont a mai napon született, és ebből kifolyólag Pest Buda és Óbuda Egyesülése egy eseménysor egy ünnepség sorozat keretében kerül meg mint egy boldog születésnap egy boldog családba. A boldog család most itt, ha a Budapest családot nézzük, azért van eh, okon kúslakodni, de ez a nap most a törömény és a ünneplése, és bízom benne, hogy a következő 150 is legalább olyan sikeres lesz, mint az előző. Uh, van... Uh... Jöjjenek az egyéb kérdések. Uh, még mindig, uh, tehát nem, nem tartunk a főépítésnél. ott tartunk, hogy uh, uh, ezeken a Kitelepüléseken ugye rendszeresen szó esik arról, hogy azt a kérdőívet töltsék ki a zuglójak, amelyekre, amelyeknek a válaszára igényt tart az önkormányzat, és van olyan alkalom, csak a hollapkezelőjének a figyelmét szeretném felhívni, magam is kipróbáltam, ez általában működik, de van, amikor felhívja az olvasó a figyelmedet arra, hogy nem működik ez a bizonyos kijelző, és a 404-es, tehát Antal Ferenc azt írja például, vagy Ferenc Antal, nem tudom, hogy a nevét itt az internet hogy örökíti meg, csak megjegyzésként a fenti postban közölt link nem működik, not found error 404 hibakód látszik, így nehezen fognak szavazni, más linkek alatt ez működik, de van olyan, ahol nem működik. Hát ezt csak arra fölmondom neked, mert hogy egyébként e, igénybe veszik a Facebook oldaladat, és ott e, vannak megjegyzések. Sőt, van egy gerilla marketingje is egy bizonyos sportpályának, ami Gerilla Marketing egyébként beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ugye én, amikor veled beszélgetek, akkor arra viszonylag kitartóan készülök, és ott, hogyha az ember valami meglepő tapasztal, akkor azt azért nem gondolja, nem megosztani veled. Kedves Horvát Csaba polgármester úr, szerintem az egész országban nincs olyan gönd gödrös kondipark, mint a Magyaródi 130 sportpályán. Szerintem Zugló nem hasonlítható egy 3 százfős az aminek a szélén is egy komoly kondipar található, eső után így néz ki, és különböző emberek, különböző posztok alatt rendszeresen ezt jelenítették meg, miközben te egészen másról beszéltél, majd egyszer csak megjelent egy poszt, amelyben megköszönték a tevékenységet, az önkormányzat tevékenységét, mert azt mondják, hogy láss csodát, azok a problémák, amelyek korábban ezt a kondiparkot talán egy éven keresztül jellemezték, az hirtelen megszűnt. Hát ez így van, mondjuk nem egy éven keresztül elemezték, ez egy múrvás borítású park, nyilván az eszközök használata közben a használók... Itt ugye azt írja, olyan áll, szerintem rengeteg adakozó lenne köztük én is, már több mint két éve le van zárva a Gördeszka pálya, a kondipark esély után tele van túlcsával, az önkormányzatnak vannak tervei, de nincs rá pénz. Különügy. Tehát egyszer a Kondi park amely egy burmás területű, tehát az eszközök alatt elsinítva van Nyilvánvalóan, ahogy ott edzenek a, a fitnesselők, ők hosszák a tevékenység közben egy gödrös ré a gép alatti terület. Ezt időről időre helyre kell állítani, ezt egyébként a bejelentések hatására egy nap alatt elvégezték a kollégák, amit meg is köszöntek az dokumentelők, akit igen. olvasol. Nyilvánvalóan a tartós megoldás az, hogy mi szőnyekkel helyettesítsük ezt a murvás részt. Ez benne van a tervekben, nyilván pénz kell hozzá. A másikra a pálya, az már egy kicsit komplikáltabb, mert egy új gördeszka pályát kell építeni a hátsó részen, ahol korábban a parkolók voltak, illetve még most is az van, egy a lakóktól távolabbi ponton és egy csendesebb technológiájú Gördeszka park el pályázatot, összesen 60 millió forintért fog ez a gördeszkapálya pálya megépülni, és a régit meg elbontjuk. Ennek azért volt egy olyan oka is, hogy sok lakossági panasz volt az új beköltözők a lapó, a lakópark új beköltözői részéről, hogy hát e, túl hangos a sportpálya a különböző tevékenységeivel. Sőt, vannak lakók, akik egészen berrel fenyegetik az önkormányzatot, hogy majd bezáratják, mert hogy ők nem vették észre, hogy ott egy sportpálya van, amikor megvették a lakást. Ez nyilván azért kicsit ilyen eh, érdekes rezgéssel mondom el neked, mert hogy az a sportpálya évtizedek óta ott van, a lakópark meg csak néhány éve, de mindegy, eh, hogy ki mit lát a környezetéből, amikor megvásárol egy lakást, ez egy külön történet. Tehát a lényeg az, hogy a Magyaródi úti sportpálya, sportszílú fejlesztés, ez egy folyamatos tevékenység, mint ahogy a karbantartása is egy folyamatos tevékenység. Lakosság észrevétel volt, a kollégák meg gyakorlatilag egy nap alatt kiavították ezeket a hibákat, amelyek abszolút jogos észrevételek voltak. Parkolóról beszéltél, ugye tegnap előttől 15-ig óta új fizetős parkolózónak vannak Budapesten, Mexikói út, Egresi út, Róna utca, Mogyoródi út, út, Nagy Lajos Király útja, Fogarasi út által határolt övezet ráadásul ez összefüggésben van azzal is, hogy a 11:41-es zóna beolvatta 11:40-es zónakoddal leért területbe Erről is érdemes lenne azért két mondatot váltani, beleértve, hogy a munkanapokon reggel 8 és 6 óráig fizetendő várakozási díj, ami 300 forint per óra, és a bevezetés kezdő napját követő 7 nap, tehát egészen november 22-én üzemzárásig pót díjazási türelmi időszak lesz. A kérdésben természetesen az is benne van, ami, mint mindig ilyenkor jelentkezni szokott, hogy mi lesz a következő zóna, ha lesz. Amit tudni kell a, a zónákról, hogy ez minden esetben lakossági kérésre, lakossági panaszra induló folyamat. Tehát amikor egy, egy környék úgy érzi, hogy teljes mértékben el az élete, mert P pluszer parkolók, és nem a helyiek parkolnak ott, akkor... Egy elég nagy nyomás kezd el az önkormányzatra, írnak leveleket, aláírásokat gyűjtenek, petíciókat fogalmaznak meg. Azok az ott nők, akiknek az élete ez az átjáróház effektus miatt el Az önkormányzat ilyenkor minden esetben kiadja eh, a tehát meg kell nézni a forgalmi adatokat, meg kell számolni. Tehát hogy ez egy eh, szakmai tudományos munka, amit előír a fővárosi rendelet is, meg az ugrói rendelet. És hogyha indokolt minden vizsgálat eredményeként, akkor történik meg ennek a területnek a parkolózónában való kijelölése, az alapján a megtervezése és az alapján a megvalósítása. Tehát ez egy több éves folyamat, tehát nem úgy történik, hogy valaki föl kell reggel, és akkor, ahol, akkor holnap még, még... Az, ami most megszületett, az, az, ideig az mennyi ideig tartott? Tehát mikor kezdődött ennek az előkészítése? Az emlékeim szerint kb. három év, két uh -huh. és fél három év volt. De minden esetben ez a, ez a normál menete, hogy kell, hogy ülepedjen, újra számolják, ellenőrzik, forgalmat számolnak, különböző időpontokban számolják meg a terhelést, és egyébként a terhelések függvényében lehet kialakítani zónát, vagy nem kialakítani. Elnézést, a 1141 az teljesen megszűnt? Összeolvattak, ami azt jelenti, hogy az új zóna és a régi zóna egy zónát, egy zónát jelent. Magyarul nem kell külön engedélyeket kapni, tehát aki a, a 40-es zónában lakott, és most a 40-es mellé, tehát az egy új zóna bevonása kerül, akkor a 40-es zónásoknak fizetni kellett volna a 41-esbe, noha ott laknak mellette. Most nem számolom az ingyenes másodás parkolót, ami mindenkire igaz. De azért, hogy egyszerűbb legyen az élet, egy nagyobb földrajzi egységet egy zónába soroltunk, ami egy nagyobb kényelmet ad a zónán belül élő. És ezt az elektronika is érzékeli? Tehát egyfelől kicserélték a táblákat, másfelől valaki a 1141-et üti be, mert egyébként ilyen engedéllyel nem rendelkezik, de ott szeretne parkolni. Ő kap valami visszajelzést arra nézve, hogy a parkolás elkezdődött, vagy, a, vagy egy értesítés kap arról, hogy ilyen övezet nincs? Hát ezt most megfogtál e erre nem tudok válaszolni. Uh, még további két téma, még itt a főépítész előtt, ami... De nem, nem hinném, hogy uh, bárki rossz számot fog, hiszen ahogy említetted, ki lettek cserélve a táblakat. Uh -huh. Tehát a táblákat, és igen. Nyilván azt a uh, táblaszámot fogják uh, beütni, ami egyébként az aktuális és látható. Ugye éppen az téren lévő... Uh, imáron hátunk mögött lévő, tehát már a múlt időben lévő találkozón uh, lévő témakörökről uh, Ejtenék vele szót, nevezetesen ezek ugyan apró dolgok, de mégis az zuglói lakókat érinti, és a beszélgetés alapvetően ő hozzájuk is szól, de az ő érdekükben mindenféleképpen. Az, hogy a Csertőpark négynél egyes parkolóautóktól nem férnek el a autók. ez ügyben egyébként az önkormányzat mit tud tenni? Illetőleg maga az, hogy az itt lévő parkolóautóktól nem fér el a kukásautó, ez egy mióta létező jelenség? Hát ez egy pár éve létező jelenség, átalakításra került, illetve a Csertőpark tégynél régebbi. De miután a parkolóautók is picit mindig változtatnak a szokásait, ezért az is probléma, hogy a, az autók, ahogy parkolnak, arra készítetik a kisztás autót, aminek akkor is el kell mennie, hogyha éppen nem férne el, hogy akár a járdán is átvágjon, és akkor ebből szöredezett burkolat következik, vagy más egyéb, egyéb probléma. Tehát itt minden esetben a forgalmi rendát alakítását adjuk ki megfelelő szakembereknek, akik adott esetben annak a területnek újra tervezik akár a parkolás, parkolóhelyek felfestését, akár az egyéb útvonal egyéb irányokat, vagy egyirányosítást, ami lehetővé teszi, hogy akár mentő, tűzoltó, hogy éppen a napi szinten közlekedő kukásautó minden akadály nélkül át tudja haladni a területen, mert ez egy közösségi érdek, közérdek, hogy a szemetet elvigyék, mint ahogy az is közérdek, hogyha valakihez mentő kell, hogy olyan akkor ő is oda tudjon férni. A K-Monitor egy felmérést végzett, amivel te nyilvánvalóan tisztában voltál, hiszen volt párbeszéd is önkormányzatok is a K-Monitor között, és a K-Monitor felmérésében, amely egyébként az átláthatóságot vizsgálta a vagyonkezelő cégeknél, az Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT az élen végzett, minimálisan lemaradva kiválóról és jó minősítést kapva, eh, amilyen eredményről olyan nagyon sokszor egyébként az ember nem tud beszámolni, de hát hogyha van ilyen, akkor az ember ezt nem hagyja ki, különösen tekintettel arra, hogy a Kámoni tőle meglehetősen kritikus eh, orgánum egy kritériumrendszer alapján vizsgálta az önkormányzati vagyonkezelő cégek átláthatóságot, 27 nyilvános szempont alapján értékeltek, 34 fővárosi, vagy 31, bocsánat, 31 fővárosi és vidéki nagyvárosi cég közzétételi gyakorlatát, és ebből a 31 fővárosi és vidéki nagyvárosi cég közül Zugló Városgazdálkodási és Közszolgáltató ZRT a hatodik helyen végzett. Igen. Mielőtt azt várnád, hogy nagyon büszke legyek, azért annyit elmondok, hogy volt ennél már jobb számunk is, ha jól emlékszem, évvel ezelőtt a harmadikok lettünk. Ott most tehát ben városan. csatlakoztunk a K-Monitor akciójához, és ehhez az átláthatóság éves visszatérő vizsgálathoz. Nyilvánvalóan a, a jó között lenni a leg, legjobb az a cél, de egyébként a, a harmadik helynek nyilván jobban örültem, mint a hatodiknak, és a hatodik hely arra sarkal, noha megelőz még 25 másik önkormányzatot, arra sarkal, hogy jövőre azon szempontok alapján, amelyek alapján a, a felmérés zajlik, jobb helyezést tudjunk elérni, nyilván az elérendő cél az első helyezés, és ez nem egyfajta olimpia, hanem egy ügyféle elégedettség is, mert hogyha a K-monitor az ember előkelő helyen, hogy akár első, akár hatodik helyen, akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy az ugroi polgárok viszonylag könnyen hozzájutnak azokhoz az információkhoz, ami érdekli őket. De ezen mindig van mit javítani, és e, őszintén szólva, hogy akkor leszek elégedett, amikor már egy ügyféltanás sincs. Végül... Uh, uh... És nem utolsó sorban itt van ez a november 13-ai stratégiai partnered által való bejegyzés Hatházi Ákostól, aki útjában, ugye 13-a hétfőn volt, ma péntek van, aki útjában áll a Bayer zárójel Tibor betonszörnyének a Bosnyák téren azt majd a polgármester elintézi szomorú Smiley. Később, mint megtudtam, a felmentés hivatalos indoklása, valami egészen furcsa a munkakör megváltozása, majd később a főépítész kérlelhetetlenül ellenzte. A Bosnyák tér mögötti az egykor csöpörőti sporttelep elként álló betonmonstrumot majd később. A főépítész a főépítés azt is határozottan ellenezzt, hogy az önkormányzat megköse a bájárre az úgynevezett településrendezési szerződést, amiről beszéltünk, már korábban eléggé részletesen. Végül úgy sumáz a mondatát, vagy mondandóját Horvátsa iekezete csak két dologgal magyarázható, vagy fideszes üzleti körök érdekeit képviselő a zuglói polgárok helyet, vagy nagyon szeretné a választások előtt elkölteni a Bayer által felajánlott pénzt, és ennek aztán különböző ragozásában van a 24.hu által, illetőleg Várnai László is meglehetősen hosszan beszél erről napirend utáni monológ című blogbejegyzésében. bejegyzésében. Könyörjük, abból viszont már ne be nem, befejeztem. Ez is sok volt. A következő. De ez e... mégiscsak egy országgyűlési képviselő, tehát azért ez... Hogy ha... tegyek, tegyek, tegyek föl egy kérdést, pont ezzel, akár ezzel a funkcióval is. Nagyon sok zúrói polgár fordul hozzám kérdésekkel. Nyilván nem mindenkinek olyan egyszerű, mert hogy hát a polgármester mobiltelefon számát nem ismeri. De van olyan ember, például Hatházi Ákos, aki aki eh, ahelyett, hogy mondjuk rendszeresen fölhívna a telefonon is kérdezne, úgy viselkedik, mint egy fideszes politikus, és támad csípőből, ahelyett, hogy megkérdezni a vele elvileg szövetségben álló önkormányzatot, hogy te, mi volt ennek a háttere, és akkor nyilvánvalóan megosztom vele azokat az információkat, ami megosztható ebben a kérdésben. De őszintén érdekelne, hogy vajon hat Ákos miért nem tartja fontosnak, eh, amikor ő kvázi hitelesen akar tájékoztatni eh, a nagy nyilvánosság felé, miért nem érzi fontosnak, hogy megkérdezze azokat, akikről tájékoztat, mert csak egy vélemény a ahelyett, hogy az igazságot próbálná meg közöl. De ez csak egy kérdés, és őszintén szóval ez a válasz a problémára, mert abból, amit ő semmi nem volt igaz. Van ennek a történetnek olyan része, mint a vízilabdázóknál, hogy a víz feletti és a víz alatti része? Hiszen a víz feletti részét illeti, arról mi már beszéltünk is, hiszen közvetlenül azután az önkormányzati képviselőtestületi ülés után mi beszéltünk, ahol egyébként érdeklődés mutatott a képviselőtestület, nem egy két tagja, illetve érdeklő, mert azt kérdezték, hogy igaz-e, hogy személyváltozás áll be a főépítész e, e, személyét illetően? Tehát van-e ennek publikus és nem publikus része? Megpróbálom elmondani, egyedül nyilván nem fog örülni, mert ez az ő döntése volt, vezető döntése, ő észlelt egy anomáliát, az anomália egy jogi és pénzügyi természetű visszaéléssel kapcsolatos anomália volt, amely kapcsán és több munkaköri probléma, amely kapcsán a jegyző úgy döntött, hogy a főépítész megbizatást visszabonja, erre neki van joga, majd fölajánlottak ettől függetlenül egy másik munkakört. Igen. Nem arról van szó, hogy megszűnt az a munkakört, mert Azért sem szűnhet meg ezért butaság azt írni, mert a főépítési pozíciót a törvény ereje hozza létre, és az kötelező bizonyos település méretek fölött pozíciót létrehoz és működtetni. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nem valid. És a volt főépítész nem fogadta el azokat az álláshelyeket, ami föl lett neki ajálva, más munkakörbe, és így került sor a távozásra. Tehát ennyi a valóság. Az összes többiről pedig majd a hatóságok döntenek, az már nem a mi nem tudja a hatóságok milyen értelemben? Hát ahogy elmondtam, jogi és pénzügyi természetű visszaéléssel kapcsolatos gyanú, illetve más munkaügyi problémák miatt merült fel. értem A kérdés arra vonatkozott? Ami miatt, hogy egy dur, uh -huh. hivatalos bejelentést, tehát most maradjunk ennél a műfajnál, okay. megfelelő hatóságoknál, és innentől kezdve ez már... Az önkormányzat tud-e arról, hogy a felmentés két hónapja alatt kezdeményezett, vagy után elnézés, ha jogilag tájékozatlan vagyok, hogy ez hogyan működik, kezdeményezette munkaügyi pert a volt főépítész? Még nem tudunk róla. Föl van mentve, vagy, vagy ennek mi a pontos kifejezés? Én akkor próbálom még precízebben. Hát a főépítési, munkakörét, vagy a főépítési megbízatását, ami egy vezetői megbízatás, azt visszavonta uh -huh. a jelző úr. Épa. A munkaviszony ettől teljesen független kérdés. Ha a munkavállaló elfogadja az új álláshelyet nem fogadta a kört, akkor természetesen folyik tovább a munka. Abban a munkakörben, ahol ő van. Miután ő nem fogadta el kvázi felmondott azzal ő mondott fel, hogy nem fogadta el a munkakört, ez a folyamat az önkormányzat részéről lezárult, és tulajdonképpen itt tartunk. Értettem. Azt kérdezem, hogy van-e annak jelentősége, és ha igen, akkor mi, hogy pályázat nélkül nevezték ki az utódot, Bínó Beátát, és legyen neve az előző főépítésnek is, őt Dines Jánosnak hívták, vagy Dines Jánosnak. Cienes János is pályázat nélkül neveztük ki, mint egyébként, ahogy az elődjét is pályázat nélkül neveztük ki. Bino Beáta volt Cienes János helyett. Nem a nagyon távolba nyúltunk a megoldásért, és azonnal kellett, hiszen vannak olyan hatósági feladatok, jökkörök, településképi véleményezés, ezer lakossági ügy, amiben szükséges volt, hogy a hatósági szerepet valaki újra betöltse, és ez Bino Beáta most már főépítészként viszi tovább. Legyen jobb hangulatú a vége Az iránt érdeklődöm, hogy a Facebook bejegyzésed alatt, alapján nehezményezted Hogy a miniszterelnök nem vesz részt a mai végszínházi eseményen Vajon Novák Katalin és Gulyás Gergely a szó képletes értelmében nem tesz ki egy Orbán Viktort? Hát ha képletesen akarjuk, akkor biztos kitesz. És nem képletesen? Nem képtetesen ez egy gesztus kérdése. Tehát eh, én emlékszem, amikor alakul ülésre, ha jól emlékszem, Tarlós eh, második citusánál, Orbán Viktor megjelent a közgyűlés termébe, és ezzel is kifejezte, hogy a kormány együtt kíván működni eh, a főváros akkori Fideszes vezetésével. Szerintem a 150-es évforduló, Budapest születésének 150-es évfordulója, Alkalom lett volna arra, hogy a miniszterelnök, ha nem is szereti Budapestet, akkor is egy gesztust tegyen a budapesti polgárok felé ezzel. Nem tette lelke rajta, én nem, nem tudok ezzel eh, sokáig, ha úgy tetszik, kibelődni vagy foglalkozni. Ez az ő döntése eh, sajnos sokszor Nem a Pesti Flaster, hanem egy mostani, vagy korábbi, had ne legyek ennél pontosabb, riportalanyom mondta azt, hogy egyszer beszélgetett a miniszterelnök úrral, és szóba került az, hogy ő viszonylag ritkán, már mint a miniszterelnök Orbán Viktor viszonylag ritkán gyakorol gesztust, amire állítólag a történet alapján, de mondom, itt egy olyan ember mondta ezt, aki, ha nem is napi, de kapcsolatban állt a miniszterelnökkel, visszakérdezett a miniszterelnök, hogy mond mi az a gesztus. Ennyit tudok neked ez elmondani. Jó, hát az ember mindig egy kicsit idealista, és azt gondolja, hogy változhatnak a dolgok, egyelőre viszont nem változik. Boldog születésnapot Budapest! Van-e bármi, amit ezen a meglehetősen hosszú beszélgetés -e keretein kívül nem érintettünk, de még szeretnél elmondani? Hát ünnepeljünk együtt, és kívánom, hogy mindenki a nagyon jó magát ezen a de is se kellemes hőmérsékletű hétvégén. Van arról fogalmad egyébként, ha már itt tartunk, hogy mikor fog nyitni a légeti műjégpálya, ami nem hozzá tartozik, de az én emlékeim szerint az én gyerekkoromban november 7-én nyitott, és ha bár akkor november 7-én ilyen meleg, mint most nem volt, de ilyenkor már szokott lenni műjég, illetve, hogy egyébként az önkormányzat maga majd a tél folyamán a bosnyák téren vagy máshol üzemeltete majd ilyen égpályát. Hiszen elvileg jön a pél. Emlékeim szerint december másodikán uh, fog nyitni a, a műjégpálya, de uh, besenek a mókusok elé, hogyha nem december másodikán, hanem harmadikán. És ami, a, és ami az önkormányzati jégpályát, illeti olyan lesz? Uh, igen. Valószínűleg egyébként nem jéggel lesz hanem igen. az oceán. Igen. igen. Tehát, hogy ez a, ez a műjég igen. verzióban, mert egyébként jégpályának nagyon komoly alépítményei kellenek. Igen. Van, ahol ezt megcsinálják, csak sok-sok 10 millió forintba kell egy ilyen jégpálya, és ha lehet inkább mi ez. És hol lesz, és mikor Egy élelmiszer csomagokra költjük az unglóért számára. Tudod, hogy mikortól? A, a templom mellett. A és nagyjából mikor? Ez is december első napjaiban fog keletkezni. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő folytatjuk. Köszönöm tovább. Én is köszönöm. Szia! Önök Horvát Csabát, Zugló polgármesterét nem látták, viszont hallották. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ahogy egyébként korábban elmondtam, kiadóak a szó pénzügyi értelmében az alábbi napok, december 11-12-13-18-19-20, amennyiben a Gázsi összejön, abban az esetben időlebonyolítású interaktív műsor készül 6 napon keresztül Bakás Tiborral, lehet 5, 4, 3, 2 vagy 1, vagy 1 se. Ez az önök hozzáállásán múlik. Ha felajánlást óhajtanának tenni, dörö.fiolajanos, kukac, gmail.com, névtelefonszám is az összeg, és ettől teljesen függetlenül legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfej Jancsi Facebook oldalát. Ha ma egy kicsit tompább lettem volna, mint az átlagosban, szerintem itt a végén eh, már viszonylag közelítettem a Fiala Jánoshoz, a elnéző, és ma így szállt fel bennem a köd, Uh, még annyit, hogy hétfőn nem lesz élőle bonyolítások Kejfej kedden a Bakács-Sider-Pion fial csapat beszél, remélhetőleg négy vagy öt nap után már, mint, hogy a felvétel elkészültéhez képest, négy-öt nappal később is úgy közéleti témákról, hogy az uh, nem csak közéleti, hanem közérdeklődésre is, számott tart az elmúlt időben ezeknek a műsoroknak a nézettsége nagyságrendekkel emelkedett a korábbihoz képest, ami örvendetes és élegábbis örülök neki, ez tehát lesz kedden. Szerdán uh, Szabó száz uh, MS elnézést, uh, Szabó Gabriella a, a múlt héten volt száz emese párbajtörvívónak a portréját láthatják, csütörtökön pénteken pedig a szokásos menetrend Wintermonttel, Batandrás, Kisambrus, Filippov, is horvát Csaba, de ahogy ezt nagyjából két és fél órával, két és fél Nem. Másfél órával ezelőtt mondtam, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, jövő hét péntekig még el is kell jutni, és most még csak november 17-e péntek van, pontosan 8 óra 39 perc, úgyhogy várok is 8 óra 40-ig, mert az pont 12 és 8 óra 40 van. Kedves András, nyomjuk meg a gombot, amitől ugye a libacom nem lesz, de hipp és hopp, ennek itt, ami volt véget ér, van, lesz neki.